а в формі довгих пасм, валяли їх, а потім виплітали з них шапки в формі стятого конуса. Мабуть, це й був той самий спосіб плетення клубуків, що його практикували за старих часів київські чинці. Підтвердження того – ми вбачаємо в одній знахідці, що нам її прислали з Могилівщини, де її викопали з могили, мабуть, дуже пізнього часу. А знахідка являла собою цілу дуже добре переховану шевелюру ясного волосся, прикритого великою кількістю сплетених вовняних шнурів. На півночі Волині магерки чи яломки. Роблять уже з грубої вовняної тканини, що виваляна на валюшках. Верх її часто буває іншої барви, ніж на головок, здебільшого білий. А часом ще верх зшивають у формі польської рогатулки з чотирма рогами. А до того ще обкладають його по швах червоними чи іншої барви шнурками. Брелі – капелюхи. Повстяні брелі роблять з повсті, приготованої з домішкою ріжних речевин, щоб вона менше промокала. На головок їх буває здебільшого стято-конічної форми, вищий чи нижчий, з плоским або кругло кулястим верхом, а криси його бувають або невеликі та рівні, або досить широкі та загнуті трохи вгору. Солом'яні брелі плетуть із стрілок, цебто з рівних стеблин не зовсім до стиглої пшениці або жита. Їх перше сплітають у плеті чи плетінки, цебто вузькі смужки, з яких потім сшивають на голову чи йоломку та криси. Головних способів плетіння два – в зубці та гладко чи просто. Вони дуже детально з малюнками описані у Познанського та без малюнків у Головацького. Як повстяні, так і солом'яні брелі на Україні носять скрізь, крім хіба крайньої північної смуги. Але солом'яні брелі трапляються і там. Крім цього, а вкриття голови на Україні останніми часами все більше поширюються суконні картузи, чи козирки та кашкетки, з козирком із шкури або з вощанки. До цього поширення спричиняється як відповідна дешевість та легкість цього головного вкриття, так і міська чи фабрична мода. Цікаво, що ці картузи, що були раніше, звичайно, чорної барви, тепер, року 1905-го, заступлені темно-зеленими з синім околлям, наподоблюючи студентські картузи. Зовсім так само, як і сорочки з косим коміром. А в деяких місцевостях України, як, наприклад, Волевську на Волині, тощо – Картузи селянської моди вражають своїм наявним наподобленням солдатських картузів. Причому воліють, явна річ, як найскравіші барви для околля – червону, жовту, зелену тощо. Кашкети – це ті самі картузи, але старовинного польсько-міщанського типу, з майже горизонтальним великим козирком, та високим околлям. Вони трапляються головно на Поділлю, на Волині та на Холмщині. Верхня плечева одежа. Кептар, кожух та лейбик. Як це вже зазначено вище, цілком однакові у жінок і у чоловіків. Тому їх опису ми тут повторювати не будемо. На східній Україні. Лейбик заступає вже сучасна нам жилетка, що її спинку шиють вже не з тої самої тканини, що груди, а, звичайно, з перкалю. Але коло півстоліття тому чоловічі лейбики існували ще там під назвою «кірсетки».